دا چې کومونو کوچ دلته دې کرکې تسبیح تحمید تحلیل تکبیر دو پرتیه پڑھیږو دا پرې مې بلات اوست په دې تشاولیو لارک مولا اسکار عشروی اسکار سوته وي ماشاء الله بل اسکار وته وي صدا چې کومونو روحاني ترقيه ده او دو ما احسان ده مرتبه ده پیدا کولو ده پارا دیر مفید دی یو تصویح ده یو تحمید تصویح چی ده ده تنظیب و ذات ده نالا رب بلی ذات ده آغا چه کمننو ده غیوغو ده نقاعسو ده شریکانو نپاک گرنل او پاک منل تحمید ده اللہ رب العزت اکم کمالات پی جانی الله اللہ لمنل او تو مخلوق پشانتی نا زیگر تصویح مختیوش ہوگا نا اللہ میسلو نشتی او تحلیل دار دی دوارو جانے آنے فلا علا کی او پیل الله کی تحمیل او تکبیر عزمت د باری تالا ده اکم رکاوت راځي نو آغا ختمول اکم رکاوت رازی ده اللہ ده پار آغا سکول ختمول ده تکبیر ده شاول اللہ رحمه اللہ دی کل کردی دی تصویر چیده نو دا پو ختمول ده گناهونو که دیر موفید ده د سره ناونه خصسیي او تحمید چې دی مدار په حصول د در اجو کې په خصصول د حساتو کیر مفید دی پهخصصول د حسو کیر سری مفید الله تحلیل چې دی نظرې جامع جاامیان دی د د دوواو او اکبیر عزمت عزمت رب دی عزمت رب دی یو یو هم مفید دی او چطول راجمہ کی نبیہ زالنہ مفید دی لکہ دیر فضیلت عزیز بھی کر راغلہ دی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا الله واللہ اکبر بر طول بگزشو راجمہ کی بیو یو ذکرون فضیلت راغلہ دی ته سبحان الله دول بزان الحمد الله همله بیزان لا راله الله الله حورته له او ما بین شول او یو یو فزیلت هم چې شوي دی او د جمعې پهزیلت هم راغلی دی په وجه نه پهديجز ببان دا د صبحبحانه الله زما بناونه ختموي غناه م س کويحتوي الله رب العز ذای عیوب و ناپاک غنی دی الله ته پایداریش ته پیدا دا، پیدا دا، خو تا عیوب کې الله پاکي. ته الله کوم رکاوټونه دي، تا طرف تقدرولو روح تا، زم ما روح روح کې هغه دمانه څخه ختم کړه او راځې تاسو او تیل زم ما په روح کې واچو حصول الحسنات شنو الحمدلله کار چې تل به څه شي وچې مو هوسته مليشي الحمدلله کذاري وسبحان الله والحمد لله يا سبحان الله وبحمده ديو جندا افضل الذكر وغرزت او کلمتا نه حبيبتا نه دې کمدنو محبوبه کلمه سو وګرزیدل لا اله الله ذا استوي ويا ولکره دي شو یا بزرګلو زکو کرو ګرځیدل کلا اله الا الله چې دا الله الاه کی تسبیح وا او الا الله کی تحمیدو دا د دوار جامع شو په مخلوق کی کله چې قدمونو یو محبوب سزوی کله ظاهر قوی کی یو قبیسوی او هغه بنده مخیط کی چې الله حکم ته پاتشي او دا الله ترته په ربstar کی رکا ورشي الله وببر دتره کا ورونو ختمي د الله د غص نشته شغل د ذاته مخیت اساسی مقابل هر دما مخیت مقابل شي او غا د وزن د الله پریزم او الله کوم نس کوم پریزم د دې ورنه د کار په دې جذبه باندې وویل پکاري چې دا سموجوي بیا د ذکر ډیره فائدې ده تر څار الفاظ کې ځان لا پیداش تا چې کلري او اصلي فوائد او روحانيت قصو شکر شي بیا फायदा لغړې نه کوي هر دي کليما او فضائل لی. نور به ګرانداس شي ډير ني ولا قصو د فکاري ايمان الله تعالی <تصفح> په دې کې یو نه ماواله کومه نه وایي په وروسته په دې کې په سمې او په سمې کې په دې کې په سلام سره په دې کې په سلام الله اكبر الله اكبر الله اكبر اپ کو سلام الله عليكم افضل واحد ذکر کو محبوب دی ذریعت قرب الهی دین الله اكبر بسم الله الرحمن الرحیم الله اكبر یہ حدا کر او فانی اعوذ بالله رب العرش العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد اقول سبحان الله وبحمده لا اله الا الله والله له بالصلاة عليه اا و <أحسوا> <أسابتنا> <ديكتنا> <أسام> <تس> من مخلوقات طول الاخره دغه سر قر و لای ذکی میلای تسالم دنیا تملای شل لا اقول خو میلای نسو پیدا اصل مبسوط و دی کلمات میلای ذکر رسول وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصابوا اليوم هذه مختلف تصير من الكاس تصير ذلك تتكل على سري وي ديوزن دو وي هو حادثه قدره بداكي جسم رجكم دهو في ذات ديارتي اناري كي اون كل قوه راجي كل توجهه بري واجس کی گئی مرابری نو خیر دے نکا پریدہ ایمان نو دیبیانی را خلا بایدنکے و سبحان اللہ و بی حم نیحی بادی و لکڑیر تیم نی لگی لگی لگا سبحان اللہ و بی حم نیحی جس سلزل آئے تانا انترین مینٹا نترسلو رو مینٹو پوری پہ لگی پنجب پہ لگی لگی لگا ملا خوویل سے دمرا گرانکار میں لگی پوری سرے لوگ مندہ کتی ترازم ان نرے طول اللہ اللہ کو فیق نصیب کی نوزان ترہ پنچ کمدنوں سناس مامولات یا ما زگری تیم یا دا سہار تیم کی پکار دی یا ما کې کی پکار دی خطا وجو سرا دا وحیر زیادت مفیدی دا دیر دا سے غفلت چرے تابیخی اللہ دا توجون و قول چرے دا منگل خنننی دا موزیر دی کم از کم دا سے نمہ گنتا هر د سحر د شلمنت مقام د شلمنت ته توه دماغی دغه ګناګاری کې سره د سړی د سړی د او وخت ځای کی داګه پر ذکر باندې وخت ځای کی کنا وخصه کی د ټول قانون بدل الله تعالی ته ست روحانی سره تیراشی او روح کې د پاخوا له راشی مسابقون وایلا مسابقون ذکاول بس شي سنش د دې مسله باندې الله تبارك وتعالى الله عليه وسلم او تمامت افضل بس مطلب زیادت جائز دي تنه مستقله مساله چې شریعت کم تعداد مقارق کړي وي اده زیادت جائز دي او كنري پری باندې مولانا عبدالحیل نکویره والله ورساله لیکل دا ال اقدار ال اذکار قد ایک صار <الإكسار> فل اذکار رسائل لکھنوی کی دربار میں موجود ہے او قاضی ابراہیم اللہ تعالی قائشہ محمد الدین سے عرض کی کہ ذی اذکارو کے ذ مسنون تے ذر نہ زیادہ طول دار جائز دی او آیات کریمہ ولے دے وایو سے كل ذی فضل فضل وایو سے كل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکم ویلیوی دا غیر و خاص براکت بی ولکا زیادت سره براکت زیادتی کی کمی گی دا زیادت کی سنون تک حدل تا نبی علیہ وسلم و فرمائن چاو ددین زیادت کنو اغلی زیادت سواب دی مطلب ددین او معلومه جو چه زیادت کول شری جائن ممم پا حال رسول الله صلی اللہ علی صلی اللہ علیه و رسول الله صلی اللہ Labor אחری سطح و روان کرلہ اِن شا ال olduğ با حریدن ست و śب ثبت و آئن و غرار ذک کلمتانِ خفیفتانِ علاللیثان کلمتان کی دا دür overseas کلمتان الگ دادا.. شده که غروف محجولات او غروف شدیده دشته یا باکی ریخوه یا باکی محمو سری و خطیفتانی على اللحسان تکو او دیم سقیلتانی که المیزان دا چې کمدنو قطول کی درانی لی درانه ذکر چې چه غیراللہ ختم کن نقائص شو ختم شو او کمالات کل سو شو مالل چه کمالات حاصل شو و دا تالیو د عمل به خود درولی لکه لیکن الله مقابلہ سو کولے نشید و ساقیلتانی فیلمی زادسو درین پا دلت حبیبتانی لرحمن اللہ تا چی کبدا نو محبوبی دی مطلب دی قائل با درجی دا محبت تورسی امداز دریئے دا حب الہی دا دریئے دا چالا حب الہی صدیب با دریئے باننی محبت الہی ملے حبیبتانی لرحمن اوقلمی سري دا مفتداوه او مفت دک را پهې کې تشر ته خبرته نهصبحبحان الله وحمل صبحبحان الله وېحمل تا صبحبحانه لا لظیم و سره شت وکلی شته ځې علیمان مووي ولا تاسیستې دا سره شت صبحبحان لا وحملې ی وکلی مه و صبحبحان الله ی وکلیمه شو اوحمل مشوه. دا سبحان الله العظیم دا تاکید دې له بی اسلام طرف نه ددا چې دې کې شرط دې چې الله دې راپښان دي دا سبحان الله العظیم دا تاکید دې له مخکنی له بار دا له پرنيستا دې وژنانو ورو ورو چې نو کې صرف سبحان الله وبحمده راغلل صحیح راغله او زموږ ورو ورو کې سبحان الله العظیم وبحمده راغلل دې کې چې الله العظیم دې نه أنت کې غزا نور دې تا اقرار ذال العظیم بک نوې لري به مجموع لا کې سبحان الله او بک زوږه شو کنه ذال العظیم سبحان الله سره کېل تنو سورې جو اوله شو سنري ورته کېلو سبحان الله او سبحان الله يلزم به حمه له شیخ الحديث ابراهيم الله تعالی وشو زیږه وکړا هغه استکار چې کومه هغه کې داو چې العظیم چې کوم دنو العظیم دا وروقال سبحان الله يلزم به حمه دا وروقال دا وروقال <سؤال> <سؤال> فان كان الذين يظلمون فبالله صلى الله عليه وسلم تماما يا ابن الاخضر بنيت والله يوم اي فترتكم فقال هو اه جزرك يا اخي لك وليد كمزور له تسري تطوصك بدرجه بس انك يا اخي النبي عليه السلام توي كيف نسوي باخذنا على فتاكي وقال الله يظهر ذَرْنِكَا وَالَّذِي كَفَّ لَكَ جَزَاءُهُ الْحَنِيفِ دَ فَاطِمُ وِيلُ مَكَارُ الْحَادِثَةِ رَقِذَةُ رُوحَانِ تَرَقِذَة رَقَاؤُتُنَ قَطْمِهِ وَيُحَقُّ وَالْبَغَثِيَةِ وَعَنِ ذَرْنِ رَبِّكَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ سَيِّدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریحاں پانچوے یہ تعالی اللہ وان علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اندہ مطلق د خوانه په ځای کې ناستو وه په په خپل مصلا و نبی رسول د چاښ مونږ بیا را نی سمرجا آباد اصحح وهي جاله تعفشت نبي الرسول الله لقد قال هذا الناس يا ربي ما ريته يا او زاف كما نبي الرسول الله لقد كنت با لك اربع كلمات ما استنرس سلوك كلمه ثلاث مرات انريز لي لو جنب معقلتي تتات سمعني الكاري سرقطا للشي منذ اليوم لو زدنا تهنا جمال كلمه ب بدرنيش ما دري لي بانه لا د همدي یا د قلک ورهشي ووز نه تار شيي په دا د کلماتې نیوکو داره چې دا دی کلیممی وو ته ترغب دی عادې پرخواودو د ترغبو به نظم دا دی کلمی ایلو سری ترغب دی دا نشي د هغې کارغللا کوم پهیر اسلام چې دا کلمات هغه ناستته اعترا نه دی چاغ ت کول هغې په نسته سر دی را یو خبره یم چالهله تا فرما دي چې په ذکر کوونکې کی ک اسم خلک وي دی ته ل ده پهجو یو غوي چاغه ووي چې د د ذکر پهلوون زما پروکی شي دا ذکر د پلوون زما پروو ک و سبحان صبحانه الله چې کمرنګې دا زما پرورو چا را شي حم الله چې کمرنګ دا زما پروه شي چا شي د لا لاله الله چې کمرنګ دا زما د پرو چا شيیل سړی له کسره ې ځ که ولا دی چې څومره ډیل کو شي دوونې سمساړه دی چېغ که کوي په چې زما د قیمت کیاجر را شي بیا داسې کلیمات فیل په کار دي دکه صبحانه الله و بیا همدي عادده ده د دا کلمات په سک لیکلی کېږي فعمل نامه چې دغ کک ما کې پې کې نو چې د کول کې د قیامت سر به دا متته سوول کېږ واجر به وررک شي دا متشکل شي واجر به زه کولشي نو چې زهه د خل کږ متشکل کې واجر به څومره چې ځنه تارشي متشکلکیې واجر ده څومره او چې ځنه متشکل کوې او میداد د کللیماتې دا به څوم د دا د اجر د باردي او کثرت ذکر جگندونو د لپاره مطالعه ویني چې دوی وایي چې ما باندې دغشي به شالت دا په کې سبار سره بارښتې چې اعتبار یې نور سره دی پرته د توجیه شالت دا وړه تا بل ځای نه ملایږي دا قیمتي دي نو انګور اتردل الله او انو الله الله او الله او الله الا اله الا الله او اللهم الله او دې کې ټکمونو او سربیا ترا د انصوبوتیا پر عالم د دې وجه چې کمندانو دا د او غلامانو دا د له سواثت له غلامانو مطلب چې له غلامان آزاد کې او روح کې څومره ترقی راځي کله چې له غلامان آزاد کې نو روح ما غزیلو د بوخلري کې کېتاه او د انسانيت همدرضي په کیسه کې پیدایشي کی د پدې فلمونو سره څومره تاثیر ورک کېږي دنها تاثر ده که ان باک سبوتیات تی او باک سلبیات تی لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَا رَا قُلِّ شَئِنْ قدير دا سبوتیات لا اله الا الله وحده لا شریک له دا باک سلبیات تی نن باک سلبیات تی او باک سبوتیات تی ان جلالیات تی ان جمالیات دا جامع عرم دیو جناد داد اللہ سو غلامان داداد اول سواد سحر لجلویل باسلام لجلویل دې ګسره ګران کار دی لکه سارمس پټل زلوی ما خامس پټل زلوی خبر سره حفاظت د شیطانوم دې تروا خاموره چې څو ګډې لري لا په لا په خون کې لکه او الوا کې چې څومره فګړې راینو دې څخه له دې چې سحر د ذکر دې تر کړې ذکر تک کینو الله یاده جله اد مخوب ته سه چغیباسی ی هرونه به تبییرهغله او بر پهې بانویل نبیر سلام به والله مذکو په خپل ځان لغه حکو کې چ ل سااجت دی اسنه لا تدون سم بهلهغایبه تاسو نه را بللی چې کمو کوو نهغاب ان کوم تدونه سیان ب شوره و معکووم هغه تا تدونه او ااقهله هد کومونو خراداخل لتیي ستاسوونه سا سف نه د تنید د وانا خلف اقول لا حول ولا قوه الا بالله ما بذلك دعوا لا حول ولا قوه الا بالله ما دعتك والزمن دين السلام شار عمر فقال يا عبد الله بن قيس دعا ابو مصعب شريح كل يوم وقال له قال كنز من كنوز الجنه فقلت بالا يا الله دين الدعاء والتوكل دين صغير دعاء التوكل لتلك حاولش وصا شوي تاسو سهول ماته یو سړی وې چې نو تاسو کار دی چې ماته وې چې حوقاله وایە نو حوقاله په بیا راغې یو د درې میاشتې په څیر ماته وې چې ما خپل غذا ډوېرې لګو نو دا څه پیایدهونه خلایمونه تاسو څنګه ویل ما به چې حوقاله حوقاله حوقاله ماشاءالله خوش رکھے داس وجہ سے اپ کی کچھ نه وې کی اپ نه به تو کچھ نه کای خبر اضا څه ته حوقاله نه بل څه لا حول ولا قوه الا بالله دغه کوم درو تاثیر لري لري زیاد زګار دي کی بدر ځان چا ته حواله کوي الله تا تغيير الله نه اعتماد کړي او اعتماد پچاوي الله وي دا څنګه د کنوز الجنه ها په قال رسول الله الله علیه وسلم قال سبحان الله ال عظیم الله سبحان الله العظیم وجه زمان بخلو قطاع شو ادبار نکو او غلصت له نقلة من الجنة دلده کم نر جنة کی وموطه لغایشی جنال کیه وعن الزبیر وعن الزبیر لله درحان فانا قال رسول اللہ تورس اللہ من صداحا يستحانا دار رسول اللہ محلی محلی محلی محلی صدیحون ملک القدوس اواز که یو اواز که یو اواز دفل ملک القدوس زمان دکش انتی ویلده سلحان الملک القدوس سلحان <تصفح> الملک والله او په کې تصویر او په کې تصفیه د زکه د تاسو تور نه شوشو او ذکر کې د تور نه افظله کلمه عمر لا اله الا الله ازل الدعاء چې ګره الحمد لله زکه په دې یو په موجود شکر دې چې په موجود دې شو باسه شکر نو شکر را روان غختل نه ګانا زکه ان شاء الله ځو اونکا په موجود شکر دے اون دارا روان سوال لے دا جامعہ دے واید دا اون شاکیت دغلی کلی دی شاست امید کلی دي دا حجت اللہ کلی دی دا کوئی دا ابزل الدواش وار وانا کللہ این عمرین نزی اللہ عنہ صالح اللہ صلح اللہ عنہ احمد راستی اللہ شکر اللہ راستی اللہ آغا باندر اللہ شکر ندے اسطلح حما دے نکیتے حما دے نکیتے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 په هر یو سړي باندې نیما ستنه په سره کوم مصیبت کړي په داسټه ټیم کې بد روانه نیما ستنه د مصیبت نژاد کی په دې لري موجوده نیما ستنه شکروباسي اللهبر دا تکلیفو څخه لوري کی او اللهته او الله په دې نه was